أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيم الصلاه ولا تكونوا من المشركين سبحان ربِّك ربِّ لِعزَّتِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سیرشیوی درس کے لوموس اخر کی چکم دعا وی لکې ربنا اتنا فالدنيا حسنا او فالاخرته حسنا دې باندې درشيو نننی سبق کې وقینا عذاب النار او بچ کې موږ عذاب دا وره دایو من ګزار د مول صاحبر کی دا دعوا کی د ډیره قیمتي دعا وا چوم په دې کې د دنیا سوالو او په کې د آخرت سوالو او دو شانتی دای عذاب داغی سوالی. اللہ منگ دا غن ده 50 سوال یې الله مونږ دغه عذاب نه بچ کی دارن دا نن د مونږه وخته وقینا عذاب النار او بچ کی مونږ دا عذاب دور نه کما عذاب آغا عذاب چی داغینا پاہر منز کی پناہ اختلے کی گی کم عذاب چی نبیل سلام داغینا پناہ اختلے کی گی کم عذاب چی داغینا انبیاء پناہ اختلے کی چې الله مونږ دغه عذاب نه بچ کې کوم ذااب چې د هغې په با کې نور هم دعاگانانې دي الله هم معجر نام نه نار نو په موزکې مونغ وایي وقع نه عذااببر الله من هغې ور نه بچ کې کمور چېقرآ ووي نار الله الموقدا ده هغه داسې ور دی چې د هغې بلهون کې الله په خپله دی نار الله د الله ور دی ور یو دو بندیا نو اورې کنا بندیا نو بل کړي باغی باندې کلکلې انسان هوڅو دي دنا خبرې دا وجنا یا کلکلہ جاهلان نه پوها ځان ته ور بل کې نه بس کوچ کوشي کوي باغ اور ځانوستی دي تجلو شو إذاني وستهدو تجلو شو د بجلعي ستار اور واغذ مرد داغين وستهدو دا سنور دا دنیا دا اورونا چه کم دي دا عيس ندی او د کم اور چه منگ پنا غوارو وقنا عذاب النار ناغور ور په باره کې نار ووي نروله یل موخه ده نه دا الله ور دی والله په خپله بلکړی دی رانو مونږ ته چې خبردار وور ځان دغ ور نه بچ کوي اوس داغ ور بم په سب بچ کېږو ځان سره به ټینګر وړو دوائی باوڑو نگد د بازی سپری می لائوی گی پودر می لائوی گی دا سی دوائی نیچه اغیث را اور مڑکی دا الله اللہ دا اور با پس مڑکی گی قرآن کو داگی دیر لوی او داگی دیر لوی خطرې تا کوذری دي او مونږه داګي نه د دا بچکی د دو دوه پارا بار بار قران وای چې خبردار ري اور نزان بچکی لکه سوره تبقره کی اونتی بار کی اللہ رب العزت فرمائی ایت نمبر 24 کی فتق النار اللتی بچکی ځان باغور نه وئریږي د باغور نه وقودها الناس والحجاره چې دغه خاشاک لرګی ندی د دنیا اسباب ندی خشاک دی، زنانا او قو نه توو غې ور خشاد انتحان دي غونګار لې نه زنناانهول حجاره او ګټی دي دا هم داغه سخت طرف سختالې تر ته اشاره ده چې ګټي غ خشاط دی وما شمولهږي چې ډېچې پټي وځه داور سختوالي ته اشاره ده کومور نار الله ه الله چې کومور بل کړل نه دا الله چې کومور ده په قران وي وقودها الناس والحجاره چه خشاک داغی گنانگار خلق دی گنانگار انسانان دی والحجارم او گٹی دی گٹی چې ده کوم اور خشاک گٹی او انسانانی با سپخ پلان دازه ولگو چه دا با سمر خطر ناکوری دا با سمر سختی دا خو د مړکی ذون نه دا په لږو دا څه دي او دا د څه لږه دي دا د څه لمبي دي کله په حبوبه نه نمړکیږي دا, دا, دا په پکو باندې نمړکیږي خطرناک اور ده زده قرآن وی فتق النار التي د کم اور, کم س... اور پا بارکی چی تا دعا که کم پور پا بارکی چی تا سوال که پا منز که تداوه وقینا عذاب النار الله تا ته دا درخواسته تا تا سوال لے سان دا دعا دام وقینا عذاب النار او بچ کی منگ دا عذاب دا اورام وی که نا نو دعا غیور پا بارکی اللہوی فتا کننار اللہ دی خبردار خبردار زان بچ گئی دا غورنام ویرے گئی دا غورنام وقودو حناسو جی خشاک دا غییی نا فرمان خلق دی گنانگار خلق دی والحجارہ و گٹی دی وما سم رکھوی اندی دا در سوری نبی علیہ السلام چې کله جد دا دا کلام جنت او د جانم نزارو کلام جنتی مولې دو په جنت کې وګرځېدو جهنمی مولې دو په جانم کې وګرځېدو د جهنم مختلفه تب وليدي و او ری نبی علیہ السلام چې کله واپس راغیل نبی علیہ السلام حضرت بلال توې اے بلالا وګرځا په بدینه کې کور پا کور باندی وگرزاو زنانه را غنڈی کام زنانه را جمع کام صدا پارا نبی اسلام السلام وزد دیتا بیان کم دیتا کارگزاری بیانو زنانه را غنڈی شوی پردو لگیدا نبی علیہ السلام بیان شورو کو نتیحت شروع کو درس شروع کو زنانو تام ویده زنانو درس نیشتی ویده دین نه خبر نهی نه ولی دیسی خبری که زنانی را کلیم او زنانو تا نبی علیه صلی اللہ وسلم ونی اے زنانو ماتاتو جہنم کی دیری ولی دی اللہ ور کی می ڈیری ولیدئی ور کی می ڈیری ولیدئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی اے زنانو માતા تو جہنم کی ڈیری ولیدئی ور کی می ولیدئی ور کی کمور کم اور نار الله المقدر هغه ورته الله په خپل بلکړه دای داغي بلون کې الله په خپل دین ور کی متا سډيري ولې دای زلانا حدیث کې راځي چې دا پڑھ دې نه په ځې کې مې درانه ناستې وینو ډېر هوېرې دي قران وی دې کنا على کتاب و افتخ النار التي ويريګه دا ور نه دی ويريدي چې ها هدي په کې ولې دي اذن نبي عليه السلام خطاب چا د گئی مقامخه زنانو ته وې چې تاسو می ولې دي چې نبی عليه السلام هغه ته وې ته مخاطب کیږي دغه نو چې بس سر زنانو می ولې دي پته نشي څوک غوې نو ته په اخر وخت کې برالي نه نه تاسو می ولې دي الله اکبر د چې دور زنانا او بیا د زور زنناانه مه فرق دی پاک زور دیغ زنانانه وایې دی او زنناانه په جړه شویم حث کې را ځي د پرد نه دا د پرد نه خوا د زنناانه او د حټ کوو د جړهاز شورو شو, شو. ولېقرآ ولي دي که نه فته وایرږې داغه ور نه وقودوان نه توو چې خشاک داغېګناګار خرک دي ول حیجاره او ګټی دي نغې په جړه شوي یوي انځانه په ک اوازو کوو الله پې سو وجهده چې تا مونږ په جاننم کې ډېرې ولیددو چې چلو زمونږه جرمونا نبی صلی الله علیه و سلم متي پتاو شو ګډیر ګناوه نه دي ډیر قصور نه پتاو شو کی دي ګور زرا نه وی نه وی زخه خدای دې یې مې اوثم لکو دا تهه را خزه پاک نه ک وې نبی صلی الله علیه و سلم متي پتاو شو کی جرم ور ډیر دین او دو جرم نه پک ډیر زیاد دی پک سره دا ډیر دیات دی دې ته ورته اوس ګنا ویسا نبی علیہ السلام و, و فرمائل تک سرن اللان یودا چی خیره دیری کوئی خلم دیر اصپک دا بد اخلاق ہے بد تمیز ہے بد تمیزی کوئی ای کنه تا زنانو خلی سپکی سپک سڑی خیرې سپکی خیره تی روزی غیبت تی روزی صم خبره د خلیه نراوزی کل زله د خلیه نراوزی تک سرن اللان دلعنت خبره د الله جکمی خبره بد شی اغه تاسو د خلیه نراوزی ته مطلب خلم په کنټرول کې نه دا جبم په کنټرول کې نه دا کله په یو باندې تهمت کله په بل باندې تهمت کله په یو باندې خبره کله په بل باندې خبره دا خول هم په کنټرول کې نه ده بس تک سر نه لاانته دبی لته دا ووي که نه دې مطلب سووچو د جبم په کنټرول کې نه ده چې سم ووي که نه ن لا که نه خیرې کوئ دا جببه داای استال وي دې جبې نه خلکو ته ضرر وي ت کلیپه نبی صلی الله علیه و سلم ویلو المسلم من سلم المسلم من لسانه و یده مسلمان هغه دی چې دا هغه نو چې نه دا د لاس نه مسلمان محفوظی zarar ورته او تکلیف او تنرزی نرزي نه زنا نه او چې جبله محفوظ نه دې نه تخاون محفوظ دې نه گاونډي محفوظ دې نه رشتہ دار محفوظ دې جبې دومره خطرناک ده چې د پریکولو دا جړې پېښ کې پری خطرنا کې وره په خاانده خااند کې بسسم او روونې کو خنده خاند کې او رووني زورې دا د عاد نوور خراب بهونبد نسبت کول دا و نه لاان لاان تان ډېر کوي دا ډیرر خراب عاد دی پدی کې ډېر م لا دا د زیاد ډېر دی تک یاد کړی تکور مطلب شو دا مستقل بیډانګې عدد دیستا ستاسوو او ضاییم تکفور نه لا و تکور نه او د خاون ډیره نا شکرې کوئ خاون نه شکرري ته کمی خځ نه چې تهپوسوکې چې ته پهې کورې خوشحاله نه هر خزهي زه خفهیم دا نه سکول ده که نه یوه خزهه داسې نه دهغوي زه خوشحالهیم الله رحم دی دا الله شکر دی زما دا کور خو ژنت دی زما په دی کورې زه خوشحالهیم نهغ و د خاوننم تنګه د بهچون هم د انګور یانونم تنګهیم د هر چا نه د هغ د خواښې نه بس دا شکري دا په کېره زیاته دد په قلهه چرته ته الحمد الله وانورې خبره په خاون سره چرته اختلاف فر شي ما چرته ستا د لاسه خیګړه نهلی دللی تا د لاسه چرته یو جوړه ما نهندلی دلی دا خو دا دا زماروونهجی خدای لرې و دا جوړ هغې را کړ ي تا د لاس چرتهمه پیزار نه ندلی دلی, دلی. چته ما له خونه دخواده کړي وای چین خډیره پرته ده هر وختوا پهښلی شي د چینی د چاته د خاونده که نه ده چینې پر ته ده ګړه پر ته ده ب تا له خو نه ده خوګ کړيتهوکې پااررک ته دي بوي هلته د باې پزه وخورري چکر ته دی وړه ش دی تک فر نه خاون نه شکري ډیره زیاته کوي او کمه خې چې دخواون نه شکر که نه اخیر وخت بیا ډیرر خراب اخیر وخت دی د بډاواليرو وختې بیا ډر خراب شکر وست په کار دي په خپل ساعت باندې که تادهخورې او که سړه خورې بس تا به دغه قسمت وک ما قسمت باندې ولدي چې زما خو خوار قسمت دی وزیده دي که نه زما قسمت نه زما قسمت ده خوار ده. اگر دیر وارد دی پ لا نه وي غ ډې رخه ده ووا داې مو قسمتونو پیسلی د مخکې نه شوي د انسان په قسمت کې چې الله کم رزق رزت سیم لیک لی. لیکي لی. دا د مخکې نهتی شوي مخکې نه مقره شوي د الله په مقررن شوي سز باندېاعت را ولی دا کارمه کوئ زنا نوته نه بیې اسلامته تاسو مې په جانمم کې ډیر وې دی جا کېې ډېرې وې دی وګورې که نه تاسو بازارونو کې زنا نه ډیې دي س په تعالو کې زان نه ډیې دي قآ ووي داله کتاب وي فته پ نهرن لې ځان داغور نه بچ کام اور په سب بااندې ب اور دوت بچکی دا الله کتاب باندې دا الله د کتاب په عمل باندې دور رد بچکی دوه لپاره ذریعہ صدا قران او قراني کریم باندې عمل قران تاسو وئی دا الله کتاب تاسو وئی هر نا تیب یو تیکونا کور کی کینا کور کی کینا سورته نساء تاسو وئی سورته نساء سورتي نساتا ته تا وې قران ته ته وې چې د کور دا واه اختیار اختيار و د چړې پالاس کې خرچه و د چړې پالاس کې کبه د چړې واه په خپل لاس کې نه لید چې با ته ګرځې په بازار کې داخلمه داخلمه داخلمه داخل دا کارونه کې زنانا بازارونو کې و ګوري کړه نبی عليه السلام و سلام ویلو احب بیلا دی الله مسااج زاب واب غزول بلا دیله یا سوکوه ماته پته زنان نهدي دا خبرې تااج چې ته شروعکې که نه په یو خو غورې په بل با خو زمو کو کار دا دی که کو زموکو ډیوټی را مواري ده کمور نه چې تا سو پانا سوال کوي هغ نه خوا نه شي بچ کې دی که تا ختم کې ماویل وو ابو لاب خد جوه او ل جهنم تلانا اومراتو حمالات الحطب بار زنانا بار غردی ده و زم زنان بار غدی او با دي نه نه بغدات په پطبختی په موټر سایکل باندې راځي موټر سایکل باندې چې د زنانو د ښاوره ترناسته لکه په خره چی ناسته شرم خوښته دی نه کنه زنانو کې او نه مولیکي دی چې کم عالیم دا کار کوې کملای او دا کار کوي او خې په موټرسیکل دی چې کولله او دی خو نه خذ خل ذخ او د پسې موز کم عالم خځه په بازار کې ګري دی، مولا دیښ په بازار کې ګري چې چلله یا رجی دا وړ دي او دا زنان نه دي د دو جوړې نه پښوي تاوا دا څنګه سرانه ده چې د ستا د لاس جوړه نه پخېږي او د پرتی چړي د لاسه دکاندار ته یوې خانوي خ جوړه پکې را لاله چې کب تاسو خو خې اقراواله پردې شړلې پرېلې فاسق فاجر هغه دکاندار دا هغه د لاس جوړه پخې چاغو ته وي خوري دا ځما پخه ده آنټي زما ده پخه ده دا مې پخه ده دا لاس جوړه زما په دې پورو کې بس وي زما دمخه ده چې کب تاسو خو خې استاق تاه نه در دي د پرې چړي د لاسسهه دی خوښ د خاون د لاس که هر څنګه و خوو تابا خوکی چې بس ته راله را وله چې ته تا خو زبا کوم بیا زران ووي د غری به نو دا زمونږ نه معاشرې د زنان دا به جهنم تر نه دي دا, دا, دا به با با بازار کې ګر دي نوبي للی سرلاته اسلام حدیث مبارک دییم چې په مخ د زمک د الله په جمعماتونه ډېر پښ دي کمځای کې چې جمماتې الله د ونه د الله پوخې او په په مخ د زمک د الله چې بدی شي بازارونې ب شي او سوچ کوا جممات ته زنانو را اصلی شي د پرد او د حیاه وجه نه زنانو او تمه ده چې ماتتهمنونه را ځګ چې د الله کور دے جممات دے او د فتننی خطره ده نو جمعہ تن راځي او بازار کې کم دالا بد شي دا هیڅ دا راوړل بازار ته راحال نو د دې وژنه زنانه د جهنم ته تلل دګوږي زمنګ زنانه شوی زمنګ زنانه وې وې بس د دې خیال دی چې بس به سر په موز بخلې کیګم او رجو به بخلې کیګم په تسبوب اړول به بخلې کیګم په ختمونو په تلاوت به بخلې کیګم نا اسلام تا ته وایئ اوخلوفی تیل م کااف داخل شي په اسلام کې پورا پورا دا چې نیم په اسلام کې و نیم په نمه نمه مسلمان یو نمه هنند وایي نمه یوودړه ن وجه نه غور نځان بس کوې کمور چې ته سال زرانو ته ذمہ دارې څه حد چې مزه یی بازار ده با. چې نه کئ به ځان طرفه مخه کړی شرم نه وردي دي دی خلکو له حیا نشتي غیرت نشتي لوریا نه روانې دي پیغله پیغله لوریا نه غوب دان سنبال کړي مور یو تر او په دې بازار کې تخپل لونه ګرځي خلکو تخپل دنیا لوریا نه خې زن خو ما خو ځان سره روانی کلی دی پیغلی می روانی کلی دی سو سوز آگر نیشته چه وی اخلی دیر بگیدی سی کنه ځان سره ترا پا مغی کلی. یو خودی چې دغه دغیی ضرور دی یو بی ضرور تا روانا بایی نخپلو خپلوانو کنه دا سکوی تا سو. لور یوای دا مور دی لور یو کې دا مور بهبل ک او مور فم را ځي ده هغه جوي تللی وای د معماګانو کره تللی او جو د تر کاره تللی او جو د ترور که تللی وه او د پلانو کره تل وه ډینګو کارتللو جو ډیرر زیات می نه و کوو چې دا به هلته دغه شي او جو, جو ما و زهخ خه جو پاتې شو خته نو وایه خديونهلووایه دا خوته د خپل لور به پ بس سر کې لور سا لور سوو چې دي دی اب هم پې زای شپه کوي ترګه زما د ما ما که زما د پوه زما ډ سپل کور کې ووایه ک نه کریم په بل کم وې دي کوګورورې ارم یت بر چ الله پر مع کو ان پهسه کوم وې کوم ناره کو ان پهسه زان بچ کئی وانفسکم و کوم او خپل بال بچ پل اولاد نارا دا اورنا و قود و حناس و الحجارا چی خشاک انسانان دی او گٹی دی اللہوی د کم اور نچی تا پنا غواړي و قناعا زابا نار تو وی کنا یا اللہ داغا اور نمی بچ کئی داغه ور نخبل دانم بچکا خپل بچیم بچکا خپل لورياریم بچکا لور له تربیت نه ورکی هرې مور ته خپل لور سخکاري هرې مور ته خپل لور د حضرت جبريل عليه سلام نم پاکه کاری دا امبيا او تم پاکه کړي د خپل ځان نوتم بل کله سي پاکه دوی زمالو نه وي که ما کوې ریکارد دې ریکاردو او او او ټکو یا سماره دې یاد اسری یا زما خو یې ریکارد دی زما د لوريانو ریکارد دی کومه خزه کومه خزه چې د خپل لوريانو چې سمره دې بدونه کې دومره دې لوريانم کنجریه دا خپلم کنجریه وای شو کنه ولی دا قران وای ځان و پاک نه غني دې ته ځان پاک ځان پاک سپټوک دی فرشتهیک ملائک ته تب خپل ځانګناګار ګې کم زور به ګې الله دیېر کم زور و ډېر غونناګاری وو پوه شو که نه الله مونږې پردې را و چې ډېر غونانو تابه و د چې ته د لوی ل شروعکې که نه د بیا چې خدای وبې یا کم پلار چې دا چې خبرې کوي د خپل ځان پا کولی بیا د خپلو به خدای شرمي اللہ شرمی اللہ تیوبایتی بیا تو آور ایگور اے مور اپلار نا پکار دی قو انفسکم و اہلیکم نارا فالزان او خپل اولاد دور نبچ کئی اور نبچ کول سی دی دوستر گیا و پی سلور سالور دا پلار دی مور دا سالور پیشنی جامعہ غوندي تا ته پته ده زمادہ ډېر نری جامعې غوندي قرآن په کتابم بچي کا دا, دا, دا ور نه دا او دا او دي د ور جامعې تا قرآن نه دی ویلې تا سورتې ابراهيم نه دی ویلې سورت ابراهيم کې الله سو وي افسوس زده چې قرآن نه مونږ خبر ريو کړه تا سورت ابراهيم سو افسوس زده چې تا کې تلوي تا لور پېښېني جامعې غوندي تا ولا راوډي پلان را راوډي مور والا راوڑی مور داوی دا جامی دیو دا ناغی با سنگ پرطو بیچه ولی او کمیس بیچه ولی آبازان لسنگی او پیشنی غط غار نره لپتا جال جال لپتا تا تا پتشتے قرآنو گوره کنا سورت ابراهیم در دیار لسمی سپاری اخیری مخو گوره سورت نمبر پچاس الله سوئی ساراب لہم من قتراں وتخشا وجوہم النار اللہ وی دی تبا ک می سن د غګړو یاد اور واچولې شي الله د اور ک می سپور تواچولې شي د اور جانی بوتواچولې شي دا کوم امر چې الله ته په دنیا کې وی کو انفسکم کو انفسکم واهلیکم نار یا مورې یه پلاره خپل ځانوم د دا اور نهبت کو خپل اولام د اوور بچ دغه لور تبددي بیا د اوور جایاچ ولی کېږي دغه خې تبددي بیا د اوور جایا چول کېږي درانانه دا جامي دا څنګه پلار شوو چې دی د خپل د لوریاو به جاموکې کار نه سااتدي ما و زهو ت پرې خبرو کې ووي کار نه ده بیا غیره ته شرمې دل یا زهو پهېې زونو کې کار نه ساته ولې به کار نه ته پلار نه تمور نه د جنګ کې دی بس یې وي چې څنګه دلجه وی جوړه ای دې ته ما پکې ویارو کار نه وي تمور ایکست سي وي اتس بالا ای وای تم کس باغ کی مولی هو دسي تبد خپل بل نور دادي څنګه جامعې ته ولې هغه جامع را ولا تندور ته واچوا هغه جامع را ولا ور په ولا گواډ د خاورو تیل په واړه وای سي دا تا کبي جا کې واو را حدیث وګورو کولاو که حدیث واوري حدیث را راځي نبی عليه الصلاة والسلام خینه ده حضرت اعت महाराज جل الله تعالی نح حضرت عائشه کرا راغلا او هغه داسې لو چولی چولې او چاغه لو پټا داغه د دا لپاره مناسب نه وا حضرت عائشه ولګي دا خپل د خور نه لو پټا راغستو خپل غټ قادر او د پتر کو چه زما کورې تا پیغ لئی تا دا دا سادر مناسب نلی دا کم چیتا چو لئے دا سادر واچوا او داغی آغا سادر اوڈ تا واچوا اوڈ تے واچوا تندور تے واچوا ولی وی تا دی سادر دلاسا تا دی دوپٹے دلاسا بس جہنم تا دیا و تا دا بس جہنم که دا اوڈ لپٹا چو لئے کی گی مان خبر نیو کنا مانگنا قرآن ویلی دا مانگنا حدیث دولی دا تش بس پلار پلار ده او مور مور تا څنګه پلار دی چې د ت خپله زی مواري معلومهه تا څنګه موور د چې د خپله زی مواریونه د معلومه او د خپل لوریانو ل چوټ ورکی دی انګورانو للی چوټ ورکه دی انګور دی ده دستا په کور کې پات ککس مواه غمبر ل سلام حدیث دی علا کلکم رایم وکل لکومه سوولان را یاد خبردار په داسو کې حالو مشر دی او دا هر یو مشر نه به داګه د کشرانو مبارکي تقوس کیږي واګه دا نه داوی مشر ده دا تریب د پیټانی مشر ده د بسکټ د پهړو مشر دا مشر ده دا به په لین ګوریانو په دیبا په دین په معاملې کې موتقاریږي په دن په معاملې کې دن دین په معاملې کې به ده غوڅيږي مولن کې قاریږي به تا دا چې لباسه چې قاریږي به تا نې حرکتونونه کوي کارېي بهه لور ته هم کارېږې ګور ته به هم کارې کي دو ته هم کارږي پلار دی پلارله خپله زی مواری پ په دور کې د ټولونه ل ظالمان مور او پلار ل زارې مار مور ولېخورآ ووي لا تختو اولاده کوم خبر خبردار خبردار داره خپله اولا مقط لوي په اولا موج نه دا د اولا قتل لکه نه چې تهته دی نهخېخورآو ته نخې او دی مور په فخر باندې وای زما دا, دا, وي. دا, وي وي. دا. دا. دا لور نه دی وای دا وی پلانو کړو تلی وای دی شه کولی دا چې سم کولی غړې دا ایز د دبليو واي سم دمای لور دې مډبا دا شرم کوتا لجر دینه مور په فخر وای مور په فخر وای خپل بچی ته د غیګی بچی ته وای ای بچی او تاغه پرونت تاغه سندره وکنه ته دل باندې راغلی دی وای خاندي موري خان دي هغه زه وویت چې دا استاندره ته تدیر د قران کریم تر د سم سورۃ یاسین دی ګنه بچی ته دا چې کاریږي چې دا استاندره او د سم د سورۃ یاسین نم زیاته غوړق کاریږي چې موري د خندانه خوله ډکده او د خندانه شنا ده دا به ته لود ته کار کوم نو زه هغه بچي هغه ورکه دوړکوالې په استاندرو راولېږي دا غر وروسته د لور دم جوړ شي بیا راشي په ستال ساتوي بچی میډر ګډوډ دي بچی میډر نه پرمنده وای نو از ظالیمتې لار راځي وي زما ځمن زما خبر نه مې ځالیمه وای تا بچي وستا څه خبرو مری جتاوله پوري کوالي کې د دم ټوب تربيت ورکړلې سالور وستا په کنټرول کې سره چې دوړې کوالي ده تاسو ماشومانو جامې دي وستا ماشومانو لستوني بوري نه یو ځل ما تاسو کوکوور کې مې تاسې دي و دا د بازار نهدي راغ ل بازار نه به هرڅنګه را ځ نه مونږ و کوو او غواړي دا بازاران دا غواړي ی اوس دا غواړي د سوه ده غواړي چې د مسلمانانو د بدن نه دا جامی وي لري شيشیطان ز مونږ د عدم زمونږ د نکه عدملی سرسلام هوا نه جامي لري کړی وي که نه جنتې جاې د هغه په مونږکورې دا جامی خوښي دي پلار دا ته پووس کوي مور دا ته پووسمه کوي چې جن دا بورې تننګه چولله هغه به هم دي لور ځ دوکانداره ناپور کوي لور ناپور کوې اودللته ولاړه دی ش میدل یا تا پلار به خیره ته بار ولاړي در ن کوي مور کار را له جوړهه کوئ چې چې بلکل فټ را په کې چې د سم ر یو اندام پکې کاری چې په تلګې چې دا هو حقیقه شوګدا شرم لړ حیا لارا نبی اله سلام ویلو کړه الحیا شعبۃ من الايمان حیا حیا د عمر مقام ده د حیا د لوی مقام ده نبی اله سلام ویدا د ایمان لوی څنګه ده شعبۃ طعام نه دو پهشتي شعبۃ د ایمان لوی څنګه ده او نبی اله سلام فرمایي اضافهته کل حیا او په فال مع ش شرم حيا لاړه شي کوه چې صدې خوښي بیا کوا چې صدې خوښې نن زمونږ د لوریانو نه نن زمونږ د جن نن زمونږ د کشررانونه حیاري ده حیاتې کډه کړي دا د چا د لاسه د موره پلار د ل ولې مورې پ خپلهديسی زننو د مورې پ خپله پیشې جاې خوښې دي د مورې پ خپله پیششن خوښ دی نو د لور بې خوښ لور خو هغ نه د مورې په خپله بازار ته طلب وختي لور به د غ نه دو ووتي زیاته لور به وي چې مور دا ګړهدي ګړ داس داته ژ ما تاریخ وور ته بوزئ او ما صدر ته بوزئ ما پان کې زیې ته بوزئ دا بازارروونه نه دو دو سو صحیح نه و ددي جاې صحی مع هل ته بوزئ مورې په ممناباد بازار کې ګرې دا لور به بتاريخ روټ کې ګرځي دي دا چا دلاته دا, دا مور دلاته خپل دي مواريو په جنې ته پمړ کې وا قيرا عذاب النار اصلي کې اصلي د توتي اور په شان دی و کو واقعي ته زاندار اور نه بچا اول غاډي زان الله وي خپل زاندار اور نه بچا او خپل اولاد اور نه بچا اور نه بچکیږي پسو قران وي وذكروا نعمت الله عليكم اذ کنتم عادان بر م د وروک ل علاج علته سخیم دا اوور نه به په بچ کېږوور نه به په بچ کېږو د دنیا په اووببان دی په ټین کار باند دی چې د ټولې دنیا دا سمندرونه کو را غون کې که نه و د جانم یو به سر کې معمولی به سر کې هغه نه شي وجهې غلی شي مړ کولی دا د یو به سر کې دنیا ته راژي که دنیا دا ټول سمندرونه هغ با واړ غ م نو زومره خطر ناک به سر کې دی په اوور به زومره خطرنا کې خبره خلاص کوم اوورره به بچ کږي به نوګورې قرآ سره تی عمران بر تین الله فر مع اوس کو نرمتلله یادلی کوم ایاس کوم تم اعدان په الله په با نه قلوبي یاد کاغه نعمت الله تعالى رعلي گله دې چې قران ده دغه قراني کریم په برکت سره د قراني کریم په اټلو سره تاسو یې تاسو چې د یو بل دشمانان وې د یو بل رونا رونا کلی اورونه دله یو کلل بیا وي فاصبحتم بنعمتي اخوانا شوي تاسو ده الله په دې کتاب باندې رونا رونا مخې وې وکنتم على شفاح برت من النار او ويتاسو د جهنم او داقه اور داقه اور او داقه کنده پا غاربانده اے منغم بالکل غارب ترسیده لیو داقه اور غارب ترسیده لیو لالاو فن قذركم منها قرآن داقه لالاو دا كتاب عمل لاغه دا قرآن درسون راغلن فن قذركم منها اللا بچ لئے داقه اور نا داقه ختاب صرف صحابوتا نو جلو وكنتم على شفا حفرت من النار تنقذكم منها یاد تا ته هر یو خزا هر یو زنانا هر یو جیني هر یو ناري نه زنانا اده جهنم بالکل غاړه سره سيدل دي غاړه سره سيدل بس درنګ له مرګ راځل دي مرګ او جهنم ته ورځي دي مرګ راځي جهنم ته ورځي دي بس ستر د وستر کې پټي دي وستر کې پټې شو جهنم ته ورځي دو خبرم سمجږی راځي کنه الله و کنتم على شفاء حفرة من النار هر یو تن هر یو نارینا هر یو زنانا د جهنم په غاړه باندې ولاړ ده الله تو بچکی کی بابا تا په قرآنی کریم باندې فن قذاکم منها الله وی ته قران تکینسته قران باندې جامل کو ته قران مطابق دیخ پلا عمل پل جوړونو فن قذاکم منها تا اور نه باباچې کینو ګنه با قران تا قران باندې څه کو کرا او دا قران چمږ ته سوی پدې به عمل کو دا خبره به با پزان بارے بد نه لګاو او که پچا باندې بد با لګي خود دې ولڑاو چي دا ما دا خبره کې بچا بد لګي دلی اللہ دا الله پاک دې ولڑاو چي او دې خل باندې ګنر او ورته زدا چانا زدا چا دا, دا, دا پروا نه کو سڀي اعتراض سڀ نه راضي نه دې راضي او زب حق بیانو زب ما بخ کې ویلو چي زدا با باندې خفقې ګم او که زما یو سم خبره حق خبره تاسو ما کمی یوکلی د تربیت په باره کې دا غور نه د بچي دو په باره کې او څوک پدی خپشي وي کنه زم ما ار مولان هم چې دې بیا ما حضرت خاې عجي د حضرت غاړه مازه بخنو نه نه نه څوک خپشي وي شل د خدای پاک نورو خپدوله ولی ولی مونږ به الله ته خبرو خپکیږم مونږ به الله ته خبرو خپکیږم مونږ به قران ته خبرو خپکیږم زم مونږ کې خپل د ذات خبره راشي ه منږله غ سره را ځي او چې کله دا الله خبره را شي استاد زاره په کار ده او کله چې دا خپل د زات خبرې ن نه پردم ز به داسې کوم زه کوم به کوم او چې کله د الله خبره را شي لیم چرته الله خبره زاره په کار دهزاره په کار ده زارې ګزارې منږله نه را ځي منه امونان نه و چې بس هغه تش به ګزاروبارې کار کوي یاد سااعت زخ په لو ډیوټي را زمادي موارید زاغه دا کوم زماده جماعت اشاعت توحیدی او سننه هر یو عالم زما هر یو استاد ما راځه تربيت را کړلې چه حق بات حق خبره دا بکې حق خبره بتکه حق خبره بن پټه که حق خبره دې پټه کلا ده الله په قران کې ویلي دي ان الذين يكتمون ما عند الله من البينات والهدى م بعدې ما قناول نې ف کتاب ولا کو یا لا نوله یا لا نومللهون کم عااللمې خبره پټکله د خلکو نهیردو د خلکو د خغان نهرېدو الله وایي دابولله لا نستې دی الله دبله لا نتی دی زخپلځان لا نې کولله غواړم دې ووج نه اوور نځان بچول غواړي که نه تونول الله مګا اور نه بې دا په تری په دعا کې چې موږ په تحيات نشو اللهم ربنا اعتنا په دنیا حسنه وبالاخرهتی حسنه وقنا عذاب النار السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. بس پریبو بچیږو دا اور نه بچیږو د پاره لازمي خو ځوال غواړي کوشش کول غواړي په قران عمل کول غواړي ال بیا ته دا اور نه بچیږی الله پاک دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي الله دې زمونږ راضي شي د قران صحیح پوها صحیح علم الله مونږه درکړي او دا قران خبر دی الله په موږ پګیو لګي او دا قران خبر دی الله په موږ باندې وګي د غبن نه زیات ولګي هر کس چې الله په موږ باندې ترقی نه لګي الله جن کو لدا عمل کړ توفیق راکې او اخر دعوان الحمدلله رب العالمین